Рибак. В українській діалектній мові можна почути слово «необходимий», але вона означає «той, що його не можна обійти, як підуть дощі, так грязь буде необходима» – славник Грінченко. Нерушимий, непорушний, незламний, нерухомий. Слово Шахтаря нерушиме читаємо в газеті, але трохи згодом у цій же газеті бачимо Слово робітника тверде, непорушне слово, після чого і виникає питання Чи є якась різниця між словами нерушимий і непорушний? Значеннєвої різниці між цими прикметниками в таких і подібних контекстах нема ніякої Обидва вони відповідають російським словам нерушимий, нізиблімий, ненарушаємий, неприложний. Синонімом до них є прикметник «незламний». Слово, дане залізничниками, тверде і незламне радянська Україна. Проте морфологічна різниця між першими словами є велика. Прикметник нерушимий виник із частки «не» і російського дієслова «рушить», що означає по-українському «руйнувати», «розвалювати», «валити». А прикметник непорушний із частки «не» і українського дієслова «порушувати», маючи значення «той», якого не зламати, не можна від нього відступитися». Стою, мов скеля непорушний, тичина. З цього видно, що треба користуватися тільки прихметником непорушний. Але є і українське слово нерушимий, що походить від частки не і українського дієслова рушити, в розумінні чіпати, займати. Що діди та батьки кров'ю здобули, те нерушиме Коцюбинський. Між цим прикметником і наведеним у першій фразі є певна не тільки морфологічна різниця, а й значиннєва. Тут він є відповідник до російського неприкосновенний. Інколи плутають прикметники непорушний і нерухомий, у значенні російського неподвіжний. І не знають, якого з них краще вжити – непорушна тиша чи нерухома. Нерухомий погляд чи непорушний? Прихметник «нерухомий» означає той, що не рухається, перебуває у стані спокою. Обомліла й заніміла, нерухома стала куліш. А мати стояла на місці нерухома, дивила сином вслід слід головко. Прикметник непорушний, крім згаданих вище значень, указує на те, що не можна чогось порушити. Скелі стояли непорушні над водою, словник Грінченка. Отож, слід казати, непорушна тиша, непорушний закон, але нерухомий погляд, нерухоме майно, тощо. Неприємний і прикрий. Наша класична література тільки зрідко користувалась прикметником «неприємний» і прислівником «неприємно», надаючи перевагу словам «прикрий» і «прикро». У сучасній українській літературі слова «прикрий» і «прикро» дедалі більше поступаються перед прикметником Неприємний і прислівником неприємно. Дівчині снився якийсь неприємний сон. Щоб мати менше неприємних розмов з директором, він уникав його. Людині неприємно бачити і знати, що вона відстала від життя. Між цими прикметниками і прислівниками є деяка семантична різниця. Прикметник неприємний означає, що якась особа, дія чи явище не дають приємності людині. Неприємна робота, неприємний чоловік. Прикметник...